وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فانه كدفاز فاز المتقون وجاء الله بعد ان الله تبارك تعالى فوجدنا نتمتكي الصلاه والسلام mtume wetu muhammedin sallallahu alayhi wasallam nakuhusieni kama ninavyohusiana nafsi yangu katika suala la kutekeleza amrisho ya Mola wetu kwa kadiri ya uwezo wetu na kuyakimbia alaka iwezekanavyo yale yote tulokatazwa na Mola wetu msemo huu ukiutengenezea msamiati nasema nakuhusieni juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala ndugu katika imani yana katika baadhi ya maeneo mbalimbali watu walikuwa wakiwa katika kusherekea mazazi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabii na shaka hakuna mjalala kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ujio wake kwetu sisi waislamu ndio neema kubwa mno kuliko neema zote kutoka kwa Allah tabaraka wa ta taala. Hili alina shaka. Allah anasema katika kitabu chake kitukufu katika sura Al Imran aya namba 164 la kadhamna Allahu ala almu'minina izba'tha fihim rasulam min anfusihim Allah kubwa kwa hakika Allah ame nimeesha neema kubwa mno kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao wanadamu wenzao yetu juu wao ayatihi lakini kazi kubwa ya mtume huyo ni kuwasomea wao aya za Allah tabaarakataala wayuzekiihim na anawatakasa wao kutokana na shirki na madhambi na kila aina ya tabia iliyokuwa mbaya na tabia iliyokuwa chafu wayuallimuhumul kitaba wal hikma na anawafundisha Qur'ani na anawafundisha sunna wa min kablu la fi dhalal na kwa hakika waamini kabla kujiwa na mtume huyo walikuwa katika giza na upotevu wa wazi hili halipingiki kwa sababu malengo ya Allah tabaraka tabarakataala kutuumba sisi wanadamu katika dunia hii ni kumwabudu yeye wama khalaqtul jinna wal illa liya'budun kwamba sikuoumba majini na watu isipokuwa apate kuniabudu mimi sasa namna gani tukamwabudu Allah tabaraka tabarakataala ndiko Allah tabaraka tabarakataala akamtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa yeye mwalimu wa kutufundisha namna ya kumwabudu Mola wetu. Ukisoma katika Qur'ani unaweza kukutana na aya nyingi ambazo zimekuja zikiwa ni mujmal zimekuja zikiwa zina maelezo ya kiujumla wa aqim salata na simamisheni swala wa atu zakat na mtowe zaka Allah amemaliza. Lakini je hiyo swala utaiswali vipi? ndipo lazima umwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliswali vipi ndio katika hadithi ya mali bin Huwaidih hadithi ambayo yametajwa ni Imam Muslim katika sahihi yake siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika minbar juu kisha alipomaliza akawaelekea maswahaba zake akawaambia inni sana'atu dhalika lita'lamu salatakum mimi nimefanya hivi ili nyinyi mpate kuifahamu swala yenu sallu kama ra'aitumuni usalli swalini kama mlivyokuwa mkinyona mimi ni Kiswahili. Kwa hiyo ukiangalia swala ya kiujumla yake min takbir ila taslim kuanzia takbira mpaka kutoa salamu milango yote kwa kiasi kikubwa imeelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata hiyo rukuu ambayo inayotajwa kwamba Allah anaposema wa rka'u pamoja na wenye, wenye kurukuu ingawa ujumla wake kama wanaposema wa tafsiri ya Qur'ani kwamba minbabi bab tasmiyati juz'in bi iradati ni katika mlango wa kutaja sehemu ya kitu kwa kukusudia kitu kizima Allah akusema kwamba turukuu na kusujudu kwa maana Allah amekusudia kwa maana ya kuswali kwa sababu hakuna ibada ya kusujudu peke yake wala ya kuswali peke yake. Kwa katika sajida ukasema nini katika rukuu utasema nini hayo uyapati ila kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa kwa hiyo ni makubwa. kubwa lakini mtume huyu kama tulivyosema malengo yake ya, ya kurejea na Mola wetu ni kwa ajili ya sisi kuweza kujifunza na kuija kutoka kwake katika namna ya kumwabudu Mola wetu na ndio Allah tabara katala anasema katika Qur'ani wa maarsalna min rasul ila liyuta' bi idhnillah hatukumtuma mtume wa aina yoyote isipokuwa watu iwe kwa idhini ya Allah tabarakataala sasa katika masikiti makubwa mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama mpaka anaondoka katika dunia hii Hakuwacha maelekezo wala muongozo wowote wa kuonyesha kwamba eti ikifika siku ambayo alizaliwa yeye watu wafanye sherehe za kuruka kuzaliwa kwake hiyo jambo kufanya kasa itakuwa ni jambo la ajabu kuona kuna jambo laheri mtume wa salama anaondoka hakulifanya wala hakuachia maswahaba zake na maswahaba ambao wanakufa ile jambo hilo wa hawakulifanya maimamu ma, wanakufa jambo hilo hawajalifanya maimamu wanne wanakufa jambo hilo hawajalifanya alafu baadaye waje kutokea watu wengine baada ya kuondoka zile karne zilizokuwa mora waliona jambo hilo ndiyo bora tena kulifanya jambo hilo ni katika kujikurubisha kwa Allah haya ni katika makosa makubwa kikawaida kwa wale wenye kujishughulisha na kusoma katika mas masala ya dini usinde katika mambo ya hii utakuta maelezo yanakuja hivi nini hukumu ya swala ya jamaa mfano unaambiwa ya imam Shafi wao wanasema hivi. Mazebu ya Imam maliki wao wanasema hivi. Mazebu ya Imam Abu Hanifa, wao wanasema hivi. Na mazebu ya Imam ahmadi bin Hanbal, wao wanasema hivi. Sasa kwa nini leo hii ukimuuliza mtu kwa nini Imam Shafi anasemaje kuhusiana na kusherehekea mazazi ya Mtume, anasemaje? Imam Malik anasemaje upate majibu. Kwa nini upate majibu? Kwa sababu mabwana hawa wakati wanakufa jambo hili halipo ndoo maana hukati majibu. Kwa hiyo katika vitabu kifiki mba, nini nini ikhtilafu wanaochuo ni wanaochuo kuhusiana na Maulidi ukataka kuchukua kauli kutoka kwa maimamu nne utopata. Kwa sababu ng'ofa wanakufa jambo hili wao Ni jambo ambalo limekuja kuzudiwa katika karne ya nne, na katika kauli nyingine ni katika karne ya sita. kule Misri ambao walioanzisha jambo hili ni dawlatul Fatimiyun al ambao wao walikuwa ni katika rafiki katika maishia ndio walioanzisha jambo hili na sababu hiyo kubwa ya kuanzisha jambo hili ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaiga makafiri walipowaona wakiristo wakisherehekea mazazi ya Isa bin Maryam ndipo na wao wakaona mbona mtume wetu ni bora kuliko Isa ndipo na wao wakalianzisha jambo hili na ndio maana wanaochuona wanapotaja katika miongoni mwashababu zinazoweza kupelekea watu kuelekea katika bid'a ni taklidu kufari ni kuwaiga makafiri Mengi sisi wakati tunazaliwa sisi katika miji hii tulikuwa hatujui kuna kitu kinachoitwa mwaka mpya usherekee mwaka mpya lakini baada ya kuona hii mwaka 2004 na 2005 watu na sisi wa sisi waislamu tukaanzisha tayari sherehe za mwaka mpya kiislamu ki jambo hili limeanza kidogo kidogo sasa hivi limechukua nafasi linaonekana kama ni jambo lenye kutambulika na kujulikana katika dini hivi hivyo vinapokuwa bidaa huwa inaanza kidogo kidogo mpaka inakuwa sasa mimi katika hotuba yangu ya leo nataka nizungumzie jambo moja katika mambo yenye kupelekea sababu, sababu ya kuenea kwa bidaa ziko sababu nyingi lakini katika miongoni mwa sababu za kuenea kwa bidaa zinatajwa na wanawachuoni kama atwiji katika kitabu chake kwamba ni sukutu alulama wa tulabi laini kunyamaza kwa wasomi pamoja na wale wanafunzi waliofikia katika daraja la kuweza kuziendelea bila tukitaja wanafunzi mfano wake kama mimi. Kwa kunyamaza kwa wanawachuoni wasomi pamoja na wanafunzi wale wenye kujua bid'ah na ukuweza kuitahadharisha kwa umma wakanyamaza jambo hili ni katika miongoni mwa sababu zenye kwa sababu ya kuenea kwa bid'ah. Leo hii watu wa bid'ah wanazungumza mambo mengi sana ukienda katika mitandao ya kijamii lakini watu wa sunna wengi miongoni mwetu tumenyamaza na ni wachache mno wenye kuzungumza mpaka inafikia hatua namna hali ilivyo na mambo yanapokwenda kana kwamba vile mfano wale watu wenye kuzungumza Maulidi ni haifai kama cha watu wachache wauni fulani hivi ndio namna sura inavyoonekana watu umenyamaza alimam Ahmad rahimahullah ta'ala aiulizo swali الرجل يصلي ويصوم ويانتحف احب إلي ام يتكلم في اهل البدع كنا انت انا سوالي ان انا افunga ان انا afanya itikafu huyu wewe kwako ndo anapendeza zaidi au yule mtu mlaye اذا قام وصلى وعتكف فانما هو لنفسه اتكفakuwa ana swali anafunga nafinga itikafu hayo ni majambo yanayofanya kwa faida yake mwenyewe wa idha takallama fi ahli albid'ah fa inma yatakallam fa inma huwa lilmuslimin hadha afdal na atakapoanza kuzungumzia watu wa bid'ah basi jambo hilo linakuwa faida yake ni kwa uislamu kwa jumla na hilo maneno haya ametaja Sheikh Islam bin Taymiyyah katika majumu'a al-Fatawa lakini pia Sheikh Tham bin al-Sheikh Islam bin Taymiyyah katika majumu'a al-Fatawa akataja maneno mengine pamoja na wale watu wenye wa kuzitetea bidaa, jambo hili ni jambo la lazima kwa makubaliano ya wanawachuoni wote au ya wa Nino wa pwena kwa makubaliano ya waislamu. Neno waislamu vinakusujua kwa maana wanawachuoni wa Kiislamu. Kisha akafikia atu wa Sheikh Islam bin Taymiyyah akasema inna ahla albid'ati sharr min ahli alma'ash. Kamba watu wa bidaa wana shari zaidi kuliko watu wenye wa kufanya maasi ya kawaida. Lakini hapa Itategemea pia na kile kiwango cha ile kwa sababu bid'a zinatofautiana. Kwa lugha fupi kuna mukafira na mufasika. Kuna bid'a ambayo inayomfanya mtu tu afate madhambi lakini kuna bid'a ambayo inayomttoa mtu katika Uislamu. Sasa tukisema katika mansha haina maana ikitokea mtu amefanya dhambi ya kumtoa katika Uislamu eti itafanana na mtu aliyofanya bid'a ambayo imtoi katika Uislamu sio maana yake hiyo. Jirislamu 231 amezungumza maneno haya katika ujumla wake. kwamba watu wa bid'a sharia yao kubwa zaidi kuliko watu wa maasi. Kisha na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha kuua khawarij katika hadithi la in ana adratukum laqataltum qatl aad alipokuwa akiwazungumzia makawarij Leo kama mimi ningiwajiriki hao basi ningewaua wao kifo cha watu wa kawaida. Wa Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم alikataa kuwapiga vita viongozi ambao ni waovu ambao ni mabali. Al-a'immatu al Wale zulmi walio viongozi walio kwa mabali kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikataa kuwapiga vita. Kama hadithi ilivyokuja, "Ala nukatilu jittu apige vita?" Mtume akasema, "La, hapana, mide ya kwa wao wanaswali, usifanye hivyo." Na ambao zaidi kwa sababu mtu anapokuwa anafanya bidaa anahesabu anafanya ibada na anajikurubisha kwa Allah lakini mtu anapofanya maasi anajua hapa anamposea Allah huenda siku akazinduka akatubia kwa Allah tabarakataala anaifanya bidaa hasafiri mahali hio yani akili yake aisafiri hivyo akiji kwamba haya ni maasi iko siku mtatubu yeye anachojua ni kujikurubisha kwa Allah katika jamui hii sasa watu bina wana maneno mengi sana wanayozungumza wa ukisikiliza katika mitandao ndio maana ninga tunazungumza na narudia tena kwamba umefika muda ya wasomi na wanafunzi na wao kusimama kilete katika kuziradi hizi bidhaa na, na kuradi shukrani za watu wa bidhaa sababu shukuazo nyingi na kwa msomi ni jambo dogo lakini kwa namna ya watu ya jamii ilivyo wasomi wanaponyamaza na zile mwanzo za watu ambao zinapozungumzwa na namna watu asilimia zaidi ya msini, watu wao wanamiliki simu hizi za kisasa watu wengi watachukua upotevu kutoka katika mitandao ya kijamii kwa watu, umefika muda watu kuzungumza lakini watu wazungumza kwa uadilifu pasipo na kupituka mipaka mipaka pasipo kuvunja heshima za watu pasipo nakuatukana watu ni kutaja yale zile hoja zao na kuzivunja Masala ya kuzungumza, alikuwa mwizi sio alikuwa tapeli sio semu yake ya mfano katika miongoni mama nene wanayozungumzwa na hoja hii inajibiwa lakini kila siku inarudiwa kwa sababu wao kilichokuwepo kwamba wanatarajia kwamba uende kesho na kesho kutoka ingia mtu mpya kwa hiyo tunampa shughaa hii lakini shughaa hii imejibiwa muda mrefu kwa sababu mnakusudia kwamba kila jambo likiwa alikufanyika hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo itakuwa ni bid'a. Mbona mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kuiji kabanda mnyama nyinyi mnakwenda pale wanja wenu mngilia sinyerele mnapanda ndege. Si so, bid'a hiyo. Uone msikiti ya kaleo ilivyo ina mafeni ina mazulia wao unaeongea na kipaza sauti mtu na usalama alivitumia hivyo katika msikiti wa mtu nilikwepo hivyo hiyo sio bila hiyo sasa watu wajinga ukisikiliza katika mambo kama haya asipopatkana mtu kujibu, basi jambo linaharibika na ndio maana kama mnakumbuka kwa wale wanojishughulisha na kusoma al-Imam Ahmad wakati alipokuwa imara katika kudhibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah sio kiumbe. akaadhibiwa na mwanafunzi wake alishindwa zile adhabu zilikuwa ngumu mpaka akafa baadhi ya waswahana watuoni walikuwa wanamparai Imam Ahmad wanaomba kwa nini usinyamaze tunaoona hadi ilivyo hii itafikia tu watakuwa Imam Ahmad akazungumza maneno haya ndio sababu ya watu wa sunna wanatakiwa ku kuzizungumza bid'a na kuzitahadharisha kwa umma na kuwasikiliza watu wa bid'a na zida shugha zao na kuzivunja yani wasomi wale kuzisikiliza hoja za watu wa bid'a na kuzivunja imam ahmad akasema hivi idha sakattu ana sasa mimi nikinyamaza wasakata anta na wewe pia ukanyamaza wasakata fulani na fulani naye akanyamaza fakaifa kaifa ya'rif aljahir as min al, -sahir, al, -sahir, al -sahir vipi mdinga atafahamu sahihi na bovu atafahamu vipi watu wamenyamaza wote shuba ndo zinatupwa katika mitandao wenye wasoma wamenyamaza wote wajinga watafahamu vipi lakini kumbuka katika sheria ya Kiislamu kuna vitu na kuna ibada na ili jambo hata wao wanazungumza wanarujua ila kwa sababu lengo lao si zuri lengo lao ni kupoteza umma wanawafanyia tamdizi wanawachanganya lakini katika, katika ukisoma kuna vitu na kuna ibada Asa. Kaida za kisheria zina sema hivi al-aslu fil ashiya'i al-himlu wal-ibaha asiri katika vitu ni uhalali na kurusiwa. yani wao ukiona kitu kichochete utakachokiona katika mgongo wa ardhi asili yake kitu kichicho ni halali. huwa ladhi khalaqa lakum ma fil ardhi jami'a yeye ndo muala ambaye amekumbieni ninyi vile vyote vilivomo juu ya vil mgongo wa ardhi hii Allah anasema hivi Qur'an hayaharamishi kitu fa huwa mutalabu biddalil yindotakayomo dalili ndio maana mwislamu anaposema nguruwe haram nguruwe hayipo katika ibada anaingia katika vitu kwa hiyo ukisema nguruwe haram unaongwa dalili dalili ipo we allah anasema inna harrama alaykum almaytata wadama walahma alkhinzir chama dizia kwa hiyo uwezo kama mwislamu utafuta aya kulabinganya tikiti maji sije choroko sije maweze wewe uwezo kutuuliza feni ilikuwa kwa ajili ya nini? Mnapanda ndege kwa sababu hii mbona na kuambia kupanda kwa kwanba mtu kidogo cha kupanda ndege ndio ibada. Kufunga feni ndio ibada. Nani nakwambia ninuae? Sungu machanganya watu lakini katika upande wa ibada al-aslu fil ibadat tawqifiyya. Ashiri katika ibada ni jambo lililosimamishwa. Unaposema jambo hili ni ibada unatakio wewe ndio unampa dalili. Muone ninyi wa Islam mnafunga hey ibada dalili ipo wewe aya ya 183 sura ya 2 sura ya bakara Allah nasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal من min qablikum la'allakum tattaqun sasa mna ramadhani kimalizika mnaonekana mnafunga siku sita ndio ibada imethibitika lakini sio katika qur'an katika hadithi sahihi katika hadithi ya abi ayyub alansari katika sahih muslim man sama ramadhana thumma atba'u Mwenye kufunga Ramadhani kisa akamdiliza mechukuta katika moja mfungomosi ni sawa sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo wewe unaposema mfano Maulidi ibada unataka urote dalili. Alafu shuruti dalili za kutangaza kutangeneza tangeneza. eti warfaana ala ka zikrak. Hi Hi ndio dalili ya Maulidi. Na tumenyanyua utaje wako. Tafsiri hiyo kaitaja mwanadamu ni gani? Tunazorejea tafsiri ya Qur'an al-Imam Al-Imam Tabari, Al-Imam Ibn Kasir na wengineo katika wanaujuoni. Nani alotaja aya hii ndo dalili ya kusherehekea ma kusherehekea mazazi ma ya Mtume. Laka kinejiyo, wa rafana la ka dhikraka. Bali ukirejea muraji wa aya hii Allah anasema tumeunyanyua utaju wako Muhammad wa sallallahu alaihi Maeneo mengi atajwe Allah ila atajwa na Mtume sallallahu alaihi Angalia katika dhana, angalia katika Tashahhud. Akitajwa Allah atajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na na mitume na manabii waliokuwa wamepita. Ndio maana yake. Mwingine juzi juzi naye akaja ainna shani akahuwal abdatan hiyo nayo ndio dalili ya Maulidi. Mwingine Saudi Arabia wamesherekea siku ya kikafiri ndio dalili ya Maulidi. Sasa wao wanahitaji kusherehekea mazazi ya mtube Sasa auja ni kuangalia Saudi Arabia inafanya au auja ni kuangalia Uislamu unakusema. Wao wamesherekea Maulidi hawakusherekee kwa sababu kama hawasherekee sio maana yake siku wakiamua kusherekea ndio itafaa sio maana yake hiyo yani wewe msomi unastadili mada hiyo kama Saudi Arabia serikali ya Saudi Arabia imesherekea siku suku kuu siku ya Kiislamu maana yake ni dalili ya kuonyesha Ii Maulidi nayo pia itafaa kusherekewa ndio usomi gani huo mengi wa wao watu wa, wa wanatakiwa wasomi waingie kwenye wa wa kamandao ya kijamii, wasikilize shugha hapo kuzivunja kuna shugha nyingine ambazo lazima kabisa kwamba Umar ibn Hattabi alipokuja kuliita tarawahi kwa jamaa akasema inna ni'matan bidah hadi kwamba neema ya bidah ndio hizi wale wachunyuti wanakubaliana Hattabi ametumia neno bidah lugha wiki lakini lugh. Lakin si katika kwa nini? Kwa sababu kwani Umar ndo wa kwanza kuswali Tarawih jamaa? Hapana. Bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliswali Tarawih mara ya kwanza akaswali zama chukia pili kisha akaacha kwa kuhofia isije ikafaradhishwa. Huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa amekufa aliendelea ka hivyo katika katika miaka miwili ya Abu Bakar Kila mtu anaswali Tarawih peke yake katika Khalifa Umar ibn Al-Khattabi. Umar ibn Al-Khattabi akawa kusanya wenzie aka wawalienza akawaambia jamani Mtume صلى الله عليه وسلم aliyetuachia tarawih kwa hiyo ile sababu imeondoka kwa, iyo, ili kwa dini kwa hiyo jambo ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم alibiacha hilo lakini neno ku wa sunnati khulafa ar hadithi yu una na mwenendo wangu na mnendo wa mahalifu wa waongofu wao Yaani unashaka na nam, nam, mambo aliyofanya Umar ibn Hattab. Hizi ni shugha zinatakiwa zivunjwe kunyamova kwa wasomi ni katika sababu ya kuenea kwa hizibida. Kwa hiyo napaza sauti katika hotuba yangu ya leo wasomi tuchukue nafasi zetu katika kuwasikiliza watu wa bid'ah na zile shugha zao tunazivunja katika umma. Akunu hadza wa astaghfirullah liwa lakum. Alhamdulillah rabbil والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد دوك زangu الامام الدارمي امامي تيا حسن قطع امر من يحيى وقو مدة نمfupi nilibakia nao katika khutba yangu ya pili nitatua maelezo mafupi sana katika الله بن مسعودي baada ya kutoka madina baada ya kuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye akawa amehamia kufa akawa anaishi huko siku moja abu musa shahrii akamtembelea abdullahi ibn mas'ud alipokenda kumtembelea abdullahi bin mas'udi akapitia msikitini kwanza akakuta kuna watu wamekaa vikundi kundi, kundi kati ya wale wapo walikuwa wamekaa mmoja katika wao ana kirundo cha mawe au cha vijiwe kisha anawaambia wanzake halmi 100 semeni la ilaha illallah malamia la ilaha illallah la ilaha illallah kisha anabu kile kijiwe kabbir 100 semeni allah akbar malawiah allah akbar allah ta'ala fanya hivyo ile bwana baada ya kuliona jambo lile akaondoka akafika nyumbani kwa abdullahi bin mas'ud alipofika akawauliza kuna watu walikuwa wanafunzi wake wamekaa mlangoni wanamsubiri akauliza wale wanafunzi hivi ametoka Abdul Rahman nani Abdullah ibn Mas'ud alipotoka abumusa ashaharia anamwambia Abdullah ibn mimi nilipotoka kule mskitini, nimeokuta watu wallahi jangu wanalipenda hata wewe ukiliona akawaelezea akamueleza namna mazingira ambayo watu wanakuta nayo akamuuliza Mwanini usingi wakataza au kwa nini usingi waambie wa wahesabu maovu yao? Ile bwana Abdullah Abu Musa Shaari akamwambia Abdullah ibn Masudi mimi nilikuwa nasubiri tu rai yako. Baada mazungumzo yao wakatoka kweli wakafika msikitini wakawakuta wale watu. Abdullah ibn Masudi akawambia wale watu maneno haya. Ya ummat Muhammad, ma ahlakat ni umma Muhammad kipi kinachofanya muangamie nyinyi kwa maelezo haya tuko utangulizi maneno ya watu wanafaidi jambo baya basi angalia leo jambo baya yenyewe walifanya walikuwa wanasema subhanallah alhamdulillah allah kubwa jambo baya lakini baya kwa sababu limehalifiana na sunna mfumo wao uleta ni bid'ah siku tu mbinda wa wao akingoa wa wa kitu fulani bida wao wanasikia wa kitu hizo kwamba kishadia ajipo mfumo mnauhtumia utakokuwa unapelekea mna kutokufaa siku moja kuna mtu moja, nasema, mmoja alikuwa anazungumza anasema hicho anasema dua ya pamoja hakuna hakuna mtu wa sunna anasema dua ya pamoja hakuna yupo na yakastadili na zile hadithi za dua pamoja Abdul Rahman bin Auf alipooa mtu alimwombea dua barakallahu wa baraka alaika wajama jamaa bainakum fi khair hiyo sio dua mtakaombeiwa mbona nyinyi mnasema kumbea na dua ifai hakuna anasema hivyo utaratibu ukikosewa ndo unaharibu jambo kwani mtu akiswali Allahu akbar alafu akasema atahiyatu lillahi was salatu nasema tayyatu at alhamdu kwani swala itaswi haitoswi kwani tayyatu haijathibiti au alhamdu zimesiditi ila ukuziweka katika sehemu yake ndio hiyo tu sasa kuna sababu gani katika hili saabullahi ibn masuda anawaambia Haulai اصحاب النبي متنافيرون hawa maswahaba wa mtu mzima ambao wametawanyika wasiahu lam tubla nanguo za mtume azizachakaa wa aniyatu lam tuksa nanguo vyombo vyake baada ya innakum ala hudan min millati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam am antum muftati'u babi dalalati kwa hakika yanu nyiny mpo katika jambo ambalo ni bora zaidi kuliko jambo la mtume muhammadi sallallahu alayhi wa sallam au mmeamua kujifungulia mlango wa upotevu yani kwa hili mnalofanya chaguenii vitu viwili nyinyi mna na kwa bora kuliko wa mtume muhammadi sallallahu alayhi wa sallam au mmeamua kujifungulia mlango wa upotevu wao wakakataa yote mawili kwa sababu huwezi kukubali mimi nafanya upotevu na wala huwezi kukubali yule anaoifanya ni bora kuliko la Mtume Muhammad kwa sababu ni kufuru wakamwambia hivi ya Abu Abdurrahman maana uridi ila alkhair ewe baba Abdurrahman sisi hatukusudia kufanya hili ila tumekusudia khairi kam mimuridi khairin la yusir akasema wangapi waliikusudia khairi lakini hawajaipata kinafanyika hiki? Kinafanyika hiki kwa kaifia ipi? Na utakapokuwa umetaja mfano Maulidi ni ibada, kwa hiyo aya nambazo mtu amezi kwa namna anapotaka yeye. Yatakuja maswali. Ikishakuwa ibada ina nguzo zake, ina sharti zake, sisi itabidi uaeleze wa wapi? Vipi sharti za ibada ya Maulidi na zipi nguzo? Kama swala ina sharti zake na ina zake Yani kuna mambo ambayo mtu anatakiwa awe nayo kabla ajaanza kuswali. Ikiwa ni kuelekea kibla, ikiwa ni kujutoaharisha, ikiwa kuingia kwa wakati, alafu kuna nguzo yale mambo kwa mtu anatakiwa kufanya ukiona ndani ya swala. Kisa lazima pia watu tueleze haya nguzo za ibada hii ya Maulidi na masharti yake ni Lakini mwisho nimalizie kutuba yangu mimi kwa afadhali aloitaja al imam ad-darimi pia lakini mneno haya pia amezungumza kwa upana mkubwa alshekh ibn bani rahimallahu taala katika riwaya iliyohalili athari ya sayyid ibn musayyib sayyid ibn musayyib ambaye ni mwanafunzi wa bihuraira lakini ni pia ni mgwewe kwa Siku Shukumoja Said ibn Musayyib alimuona mtu baada alfajiri, akamuzuhia. Akamuzuhia. ya kuchomoza alfajiri ana swali zaidi ya raka mbili Said ibn Musayyib akamzuia akamzuia yule bwana akammuuliza Said ibn Musayyib afa yuadhibi ni Allah alayhisala kwani ama miataniadhibu kwa sababu ya kuswali si alikuwa ana swali kazuiwa sasa ndio anauliza swali hivi ama miataniadhibu kwa sababu ya kuswali akasema la hapana hautoadhibiwa kwa sababu ya kuswali walakin ala khilafis sunna lakini utaadhibiwa kwa sababu ukwenda kinyume na sunna ndiyo ghalbani rahimahullah ta'ala haya ni majibu nondo watu wa sunna kuyapeleka kwa watu wa bid'a wenye kupenda kuvitengeneza vitu ikikitu hiki kitu kizuri hiki kitu kizuri majibu yake ni haya tu mafuta hutoadhibiwa kwa sababu una swali adhabu utakayovidiwa ni kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna Hakuna maelekezo baada ya kuchomoza kwa alfajiri zaidi ya raka 2 tu. Hakuna. Sasa hizo raka unazoswaliwa nyingine nini? Tahajjud. Kiyamu layli ni nini? Na alfajiri shatomoza. Kwa Allah aamu nikuza ng'oto ndio ni ufifu. Tuonee umma uruma katika jambo hili. Anasema Sheikh Mukbir rahimallahu ta'ala المبتدئ تضلال وتو بدع وضياع افتد العباده والعباده والبلاده ومن يهرب عباده ومن يهرب حاجه ومن يهرب مجي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع الدعاء رب العالمين اعط مصر